Ще ви дадем точен хип-хоп на снайпер Records. Да. Да. Да. Да. Да. Други от Пол на хип-хопа. Ще ви дадем точен хип-хоп от мерникът на снайпер Records. Други от Пол на хип-хопа. Ще ви дадем точен хип-хоп на снайпер Records. Други Пол на хип на хип-хоп, на хип